بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله هو اوديو بزدان يرتبني وزراز ستوديو كالسر www.kalser.au الله الله يا ربي يا الله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فالاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن أصدقال كلام كلام الله تعالى أخرى الهدية هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب أمور محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ضلالة ثم أما بعد دانس نأتي 18 شوالة 1432 годين في صلى الله عليه وسلم شتغلوا 16 سبتمبر 16 2011 في gregorijanskom kalendaru, mi nastavljamo sa našim predavanjima akide nakon ove dvomjesečne pauze ili više od toga. Molit će Allah te barake, teana, da nas pouči korisnom znanju i da nam, da nam olakša rad po njemu. Jer čovjek od znanja zna onoliko koliko u praksu primjeni. U protivnom, lahko je znanje naučiti kažemo uslovno lako ga je naučiti. Punoga je lakše naučiti nego ga primijeniti. Punoga je lakše naučiti nego ga primijeniti. A mi ga učimo da bismo ga primijenili. U protivnom neće biti koristi od znanja koje se arhivira negdje i ambalažira, a nema ga znači u praksi. To će za nje znači biti dokazom protiv onoga koga je posjedono. Ovo je 46. naše predavanje iz Akide i došli smo do poglavlja Babu Mađajev i Tatajur a poglavlje što se navodi o pe pesimizmu na osnovu ptica pesimizam na osnovu ptica je bio poznat, znači kod Arapa u njihovo vrijeme i taj pesimizam je poznat kod većine ljudi samo u različitim formama i oblicima u protivnom svi imaju taj pesimizam pri sebi ili da kažemo je li izrazi ta većina njih Kod nas je taj pesimizam prisutan kada su u pitanju mačke i slično tome, a kod Arapa je bilo kada su u pitanju ptice. Pa ako bi ptica nakon što je ovaj preplaši čovjek poletjela na jednu od strana koju su smatrali optimizmom, radovali bi se, a ako odleti na drugu stranu smatrali bi da je to zlo i bili bi pesimisti jeli, u tom pogledu, odnosno... Uh, ostavljali bi i poslove i putovanja i trgovine i mnogo toga što su naumili da urade radi je li ptice i toga što od, odletela na određenu na određenu stranu to je bio jedan način njihovog pesimizma i sujevjerja kojima su ovaj, ovaj bili skloni a drugi način je bio ono što čuju ako čuju na primjer od nekoga na ulici ružnu riječ pa neka değere apunti sigurno na ulicu i da ulicom i čeka da čuje ako čuje prvo lijepu riječ optimizanje u pitanju a ako čuje ružor riječ onda je pesimista ovaj ali radi suprotno onome što je neumio istrišao tome sve su to djahilijski paganski načini pristupa ovaj čovjekovom životu i oni udaraju u čovjekovu akidu, njegovo ispravnu vjerovanju. Zašto je ovaj pesimizam ovakve prirode problematičan? Ili zašto je u suprotnosti sa ispravnim vjerovanjem? Mi znamo da uzvišeni Allah može čovjeku koristiti ili šteti. I ne može niko od ludi, niti od životinja, niti od Allahovi bića istvoren. Pa čovjek to svojstvo koje je svojstveno Allaho, pripiše nekome drugo ili da, da dio tog svojstva nekome od njegovih stvorenja. Što je znači a, problematično i što udara na čovjekov teohid. Te može biti manifestovan ili taj pesimizam na dva načina. Jedan je opasniji od drugoga. Prvi način je da, da čovjek povjeruje u njega i radi ishodno njemu. Krenuo se na put i prešla mačka preko puta. Još našto ako je crna moraš te vrati kuć. Nebore, nema puta, znači javi šefu u Austriji, te vam još dan čega? Odmora. A ako znaš da nećeš dobiti, onda otvoriš bolovanje. Znači tako? Ili, ovaj, hoćeš da ideš negdje na put u osnovi da čovjek nešto uradi, ne znam da se ženi, da i na osnovu toga ostavlja poslove. To je ta opasnija vrsta čega? Pesimizma. A imam onu koja je Ma, za deređu manja, ona je opasna ali je za deređu blaža od ove a to je da čovjek ne radi shodno tome, ali osjeća strahu duši. On je pošao i mačka prešla, znači preko puta i on je ušao u Austriju, ali on, on uvijek pod nekakvim pritiskom. S, jel u redu? Mukamo kakva Šta? Boji se da se nešto ne desi. On nije se vratio kuć. Nije postupio po onome što je, jel u redu? Zašto se nije vratio kući? Do što se boji otkaze, jel tako? Nije se vratio kući jer nije ubeđen u to 100%, ali ima pinjemo šta. Pridnje sa ta šubha uvjerenja i boji se, boji se doktore zaboravi dok ne prođe dana. Taj je blaži od onoga prvog, ali jedan od drugih su zlo. Ja prošlo ja je na kakve veze što mačka pa mora mačka preći preko puta kući hodati. Ne može mačka hodati po brdimaj po planinama, o, pređe preko puta, izađe ispred kuće, pređe ispred tebe. Ovaj. I to je sastavni dio, znači ovog života. Pa je taj petajur Znači opasan i jedna i druga od ovih vrsta umanjivaju čovjekov iman. Znači deređu njegovog imana mi znamo da iman se šta? Povećava i smanjuje. I čovjek odajući se ovim stvarima, znači njegov iman polako znači pada. Njegov iman pada. To je teško. Ne možemo vidjeti, ali da ima nekakva skala da se meri, vidio bi čovjek ako iman, a ode sa ne znam osmice na trojku ili na dvojku, ili na, dvojku ili na niže od toga zbog a, takvih iman nakaradnih ubjeđenja. Ovdje kaže autor ono što se navodi po pitanju pesimizma. Hoće kazati ono što se navodi od zabrane i pogrde kada je u pitanju pesimizam znači ove ove vrste. Pa je šarijat došao da anulira ovako ubjeđenje i znači, da ga negira i da ljudima znači, usadi ubjeđenje u srce da je Allah da je koristi koji koristi koji šteti. I da ti ne može žati, znači šteti ništa od Allahovi, Allahovi stvorenja. Ovo je šeitansko zastrašivanje i plašenje vjernika, a, da time umanji njihov znači, iman. I ovo udara braćo na potpunost imana. E udara, znači, ovaj tetajur, on je od širka, kao što ćemo spomenuti. Ali nije od širka koji čovjeka izvodi šta? Van okvira Islama. Nego je to od... Na potpunost čovjekovog imana, znači udara, on bi ušao u krug znači, manjeg širka. Udara na potpunost čovjekovog imana, a ne udara na čega, na šta, na osnovu ili na cjelokupnost, kako hoćete. Znači, jer ako udari nešto na osnovu, tada više nema, ne vrede više dobra djela, tada je čovjek postao mušik Pa je došao širijac, znači da zabrani ovakvu vrstu ubjeđenja. I koliko je lakše vjerovati u Allaha nego vjerovati u ove, u ove, u ove izmišljotine, I, I ova nakaradna ubjeđenja. Vjerovanju Allaha, te barak je o teala, jednostavno ne zahtijeva od tebe. Pogledajte ovdje, vratiti se pa pođeš, pa smiješ, pa ne smiješ, pa ženi se, pa ne ženi se. Ovaj, kupuj, ne kupuj, prodaj, ne prodaj. Znači, ovaj, ubjeđenje koje je teško i to ljudima nije teško. Drže se toga. Kad mu kažeš vjeruj iskreno Allaha u njegove meleke i u, u poslanike i u knjige, Ovaj naprvi do toga tragediju, kao da treba da, da, da se sada rastrga, da, da, da, da poviruje, znači, ispravno u stvoriteljate Baraka. Kaže autor ovdje, Ela innama ta'iruhum inda Allah, wala kina ekstarahum na ja'nemun. Spominje prvi ajed, jel autor njegova je knjiga, šta? Kitabu Teuhid je svas, sastavljene iz čega? Ajeta i hadisa, tako da smo govorili, iz ajeta i hadisa, pa se onda došli ljudi koji su davali komentar na autorovu knjigu, pa je şey pa autor prvi ayet ovdje koristio riječ Allah te bara kevalala alla ela inma ta'iruhum 'inda Allah walakinna akseruhum la ya'lamun njihova njihova neboja je od Allaha ali većina njih ne zna ovaj ovaj dio ayeta uzvišeni Allah te bara kevalala spomenuo u ayetu i kaže fa iza ja'at uhumul hasanatu qalu lana hadhihi O intenzibum sejetun yatiru bi Musa wa man ma'ahu. Kaže oni govore u saum narod kada ih pogodi kada im dođe kakvo dobro kažu mi to zaslužujemo. Mi smo ovaj ti koji smo trebali da budemo počašćeni time. ako ih kakvo zlo zadešte onda to vrati na Musa i njegov narod oni koji vjeruju sa njim kažu e ovo je zbog vas. Ako je dobro, kažu jeste to mi kog, koga će dugog da dobro od nas. Mi smo ti. A ako i desi zlo, kažu to je zbog vas. Pa kaže uzdištenje Allah ela inna ma pa iruhuma inda Allah. Ne je to što se desi, to je od Allaha. Ostanite mu sala i selam na stranu i njegov narod. Eme ništa sa tim. Dobro i zlo dolazi od koga? Od stvoritelja. Pa ako ti dobro ili zlo ne može doći od Musale i selam Kako onda može doći od mačke, od ptice, ne znam i od, od, od, od, od vjetra ili od onoga što se čuo na ulici i slično tome? Ne. To je dobro, jer zlo dolazi od stvoritela Tebarake ote'ala. Pa kaže uzvišeni Allah, ova Tebarake te ote'ala, nekajava ovaj ajeta, ne, zna. ne znaju džahele, džahili, ne znaju kako možeš ono čime je došao Musa ala Islam prip... kada to zlo, kada je Musa ala došao sa poslanicom od stvoritela Tebarake ote'ala da izvede ljude iz tmina na svjetlo da vas pasi, da ne obožavate Firauna i tele, nego da obožavate Allaha jednog jedinog, i onda kažu Musa, to je zbog tebe i zbog tvoga zla. Pa da su razmišljali, znači da svoj da su, kaže, kina, la većina njih ne zna, nemoj razuma, da su imali razum, znači ne bi pripisali onome što je najvrijednije, a to je, jel, u to vrijeme bilo, jeli poslanica koja je Musa, ali i sala, ne bi kazali da ona pravi njima, jel, ne da ću i da im pravi nevolju i da razlog razlog jeli jel, I kaže uzvišenje Allah Tebara da je spominja autor, kaže Kalu ta irukum makum e inzu kirtum bel entum kao mum musrifun Kaže suri Jasin Kaže, kazali su oni vaša nedeća je sa vama. Koje je kazao? Koje je kome je kazao? Znači, ne čitamo suru šta? Jasin. Koje kome kazao? Kazali su poslanici koji su poslani. Poslani jedan poslanik, ovaj dvojica su poslani, pa je Allah pojaču, trećim. Pa su kazali, kaže, nedaća je naša, jeli, došla je od vas. Kalu ta irukum makum. Kažu, ne, nije od nas, nego od vas sami. Vaša ne, vi ste nedaća sami po sebi. Vaš kufr i širk i vaše odbijanje poslanika i nasrtanje na njihovu čast i na njih, i utirivanje ulaž, to je razlog vaše nedaćja A nismo mi koji smo poslani, znači da vas pozovemo u vjerovanje i obožavanje stvoritela te baraka od teala. Kalu in natata jerna bikum. Oni su govorili kalu in natata jerna bikum. Kažu, a, mi slutimo a, a, da, će vas, da će nam nekakva nedaća doći vama, da ćete nam donijeti nekakvu nedaću. Pa su ovi kazali, pa su ovi kazali, a pa i rukom makum, nedaća je sa vama, samima, jer niste znači, prihvatili one koji su vam koji su vam savjetodavci, iskreni. Ovdje se može kazati da da bi značenje moglo biti pa irukum makum, vaša je nedaća sa vama, to jeste da se vraća na vas. Nedaća se vraća vama. Nije nema vize sa nama, nego vezana je znači za vas, za vas same. E inzu kirtum, jer zato što ste opomenuti, zato što smo vas došli da vas opomenemo i da vam kažemo, nedaća je. Pa ko ima preči da mu se čovjek zahvali od koga opomene i komu ukaže i koga usmjeri. Zamislite, dođete na jedno mjesto i upitate čovjeka. Kažete, on slušaj živio. Evo već, tri sahata hodam uz ulicu i uli, iz ulicu. Ne mogu naći broj koji tražim. Kaže, koji je broj taj? Hodi kažem vam. Evo ti, kažem, ovo vratu uđi, to taj broj. Samo što ne piše, nema, neko je broj. To je taj. Ti se sam umorio i ti uđeš i kažeš, ja pokvarena čovjeka. to zdrav razum. Čovjek te uvijel, ne znaš čovjek, kaže to ovo ti broj, i nakon tri sahta spasio te, šetanja i hodanja, i ti kažeš, ja pokvarem na čovjeka. I uđeš i oboviš posao koji imaš. Pa razum to ne prihvata. Pa dobro, kako može razum prihvatiti da kažeš čovjek koji je došao da te izbavi, kak kakva ulica i kakvo šetanje i traženje broja, to je sitnica, izbavi te iz širka i kufra, iz džehennema te uputi u džemnet, i ti njemu kažeš, ovaj, ti sam došao sa ne da Lekad uzina mim kablijen te tijena umim badima džitena. Kad su kazali Musalovski, Ka znaš šta je Musa. Prate, mi smo bili uzdemirani prirošti što ti došao i nakon što ti došao. Isto nam je s tobom. Ja s tobom je bez tebe. To je taj bio znači, razum, to, to je taj znači mentalni sklop koji tako razmišlja. Što je bez sumnje, a ovaj pogrešo mjesto zahvali stvoritelj Devaran koji im je postao postanika. E indzukirtom jer zato što su vas opomenuli, belentum kaumun usrifun, kaže vi ste zaista narod koji u, u, u zlu sve granice prelazi. Znači nema više nikakvih pravila kod vas, sve ste granice u zlu prešli. Zašto je autor spomenuo ovo poglavlje? Znači u odnosno ovaj Tetayur u ovom poglavlju, odnosno u knjizite u Hida. Zato što Tetayur znači ili ta ta znači ovaj suevjerje ili ili ovaj pesimizam u ovom slučaju ovdje, on je od postupaka koga? mušrika, džahila, pagana, a njehovi postup svakako u kolizi sa tebhidom, pa ga je zato spomenuo ovdje i pogrdio ga i nazvao ga je poslanik širkom kao što će doći u hadisima u ome poglavi. Podobno je autor spomenuo hadis od Ebu Hureyre radi Allahi ta'la ta anhu, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik, s.a.v. rekao la adva, wala tijerate, wala haame, wala safar. A muslim dodaje, vola nev'e, vola gul. Kaže, poslanik Salasarame, nema zaraze i nema tijere, lošeg predznaka, jel? I nema hame, sove. Nema sove. I nema sefera. Vidjet ćemo šta znači ove ove stvari iz hadisa. Kaže, nema, uh, nema zaraze, znači, i nema Noşey preznaka i nema sove i nema safara i dodaje muslimu svome uh, ome sahihu kaže wala naua to je to su zvijezde na osnovu koji su odraživali da će kiša padati kaže wala a to je zloduh Kod muslima ima predadebu Buhari radijallahu ta'ala uspomenu ovaj hadis ali nije spomenuo nema zaraze nego je spomenuo riječ poslanika sallallahu alejhi ve kaže neka ulazi neka ne ulazi bolestan kod zdravog, neka ne ulazi bolesan kod zdravog, pa su mu znači samo je spomenuo ovaj dio hadisa pa kada su mu se vratilo, on je odbio da prizna da je to spomenuo, pa kaže Ebu Saleme, ne znam da li je prvi dio hadisa dokinuo drugi ili bo Harir zaboravio, a hadis znači glasi nema zaraze i neka ne ulazi zdravi kod bolesnog i ovaj hadis nema zaraze, prenosi skupina Ashaba, oni su Anes Ibn Malik, i Džabrin Abdullah, i Saibun Jezid, ibn Omar, i drugi. I kaže poslanik, o firru min al-međzum, kema te firru. I kaže, o firru min al-međzum, kema te min al-esed. Kema te min al-esed. Kaže, bježi od gubavca, kao što bježiš od lava. Bježi od gubavca, kao što bježiš od lava. Ovdje u Lema vraći ima različite mišljenja, po ome pitanju. Nema zaraze. Nema zaraze, a hadisi nam u stvari potvrđuju što da ima? Zaraza. Kaže, bježi od, od gubavca. Neka ne ulazi bolestan kod zdravog, da ga ne bi zarazio. Jeli. Kako? Nema zaraze, a ovamo nemoj činiti. Pa se olema znači podjela u mišljenjima. Ono što je najispravnije jeste mišljenje imama El Bejherkija, u tome ga je sledio Ibnu Salah, i sledio u tome Ibnu uh, Muflih, Ibnu Ređep, Ibnu Kajimi, druga ulema. Da kažu, nema zaraze, a, znači, nema, što mislim kad gledamo zaraze, prenošenje zaraze sa bolesnog, šta, na, na zdravog. Nema te zarade, zaraze, zaraze u koju su bili ubijeđeni pagani, mušrice. A to je da zaraza prelazi sama od sebe, da se sama širi od sebe i da tu Allahov kader nema nikakvog učešća. I na takav način smo pomijedili, šta? Dvije vrste, znači, Jeruzostojni hadisa, odnosno pa koji ko čak i u istom to je došao uđeo u istom kontekstu pa je poslanik sausamelovo disse rekao kaže ne može ništa zaraziti drugo nešto ne može to tri puta ponovio pa mu kaže jedan pustinjak a lahov poslanička kaže zaraz započeo od jedne deve i rastili se na sviju kako nema je braća ovo je odlika poslanika sausamelovo od dokaza poslanstva jeste što ga niko nikada nije uhvatio što mi kažemo jelako se može tako ukazati ne, ne znam da li za ispravan u Čorso kako, da mi kažemo Allahu poslanici on stane kaže Bogove ne, zna. ne znam ne znam videćemo ako nije znao treno da nije došla objava kaže sačekaj dođe objava obavijestiga a nije znači došao da rekao rekao ne znam i nakon toga ostalo ne znam i poslanih slozamo ne znam ne može odgovor znači na ne na jednu šubginu niti sumnju kaže Allahu nije se jedna zarazila pa se druge zaraze pa mu kaže ako je zarazio prvu Kada kad prva da bude zaražena, ko ju zarazio? On mora reći Allah. Nije li je on došao i stavio joj ovaj virusa na, na rep I, ili u nos? Nego je ko je zarazio, Allah je zarazio. Allah dodaje, kaže tako je to prešlo s jedne i na drugu. Prešlo se je s jedne i na drugu Allahom, tebarak, je li Allahovom tebarake je taala odredbom. Pa i obavjestio postanik savsamo da je to Allahovim tebarake zalo određenjem i njegov, njegovom znači i njegovom voljom. Pa, a čovjek je dužan da se čuva čega? Da uzme za te uzroke da se zaštiti. Kao što kažemo čovjek nemoj skaka tu vodu ako ne znaš plivati, el' tako? Il' nemoj ući u vatro, izgorićeš. Nijemu dozvoleno da kaže, menako Allahu odredi da će ja izgoriti, ja ću ući pa Allahu odredi da se svakako izgori, tako. Nije odredi neće nećizgori. Ili da kaže skorčiću u vodu, ne znam plivati, pa Allahu odredi da ću se gutiti sigurno ugušiti. Tako. Ali se mora čovjek čuvati. E tako i ovdje. Ti nemoj ulaziti kod čovjeka koji ima zaražen je nekom epidemiom. Nemoj ulaziti kod njega. To je tebi znači preventiva. Što ne znači ako uđeš šta, da ćeš, bit ćeš zarađen, a, zarađen ako uz, uzvišen Allah odredi, ali nemaš pravo da se pravdaš tim kaderom, pa da činiš ono što ti Allah šta? Zabranio, tako. Pa da činiš ono što ti Allah, te barek tada, zabranio. Ponekad čovjek može jakim imanom, ako mu iman dođe do određeneg stepena, ako je u tome korist za njega ili za cijelo društvo, da pokaže nešto, može ponekad uraditi stvar koja je suprotna ovome kao recimo što je Halid ibn al-Walid uradio, prenosi se od njega da je popio otrov. Da je popio otrov pa da munista otrovni mogao da je sad im je bio akas i to sam odio debu da bo mustimala Havlani da shodal po vodi. Nači, Šehhul sam ibn je izazivao ljude koji su bili u njegovo vrijeme novotari. Mazali se žabljim uljem. Na mogu se i uđu u vatru i malo prođu, prošetaju se kroz vatru i iziđu. Prošetaju se i iziđu napolje. Ništa im vatra ne može ulje je takvo i da ne da, znači bila je specijalna vrsta ulja. I iziđu napolje. Pa Ibn Taymi je rekao, hajmo se, kaže, okupati vi i ja. Okupamo se, očetkamo se dobro i hajmo ući zajedno u vatru. Ja, kaže, neće izgoriti, a vi hoćete izgoriti. I nisu smijeli. A on je znao, Ibn šekali, Ibn Taymi je znao, to nije dozvoreno da radi, da ti ulaziš u vatru. Ali on je htio da uđe u vatru, da pomogne Allahu vjeru ili da ljude obmane. Da pomogne, da kaže, pogledajte da su ovo ljudi koji su novotari i da vam oči mažu, znači prašinu u oči bacaju svojim novotarima, a ja ću se okupat sa njima i skupaćemo ruku za ruku, pa ćemo prošetati po kazatoru. Pa nisu smjeli. A oni su znali da da, da mu se njemu ništa ne bi za lov pomoć a da njima bi da bi Allah spasio. Ali to se rijetko dešavalo. To se rijetko dešavalo. Nemojte sad da neko ovaj eksperimentiše pa da kaže hajmo zajedno ovaj nešto uraditi, je To rade ljudi kojima Allah dao poseban imam i koji su ubjeđeni u Allaha, u, toliko ubjeđeni znači da im se ništa neće desiti. To je kao što je bio Halvijel Ibn Walid, da čovjek popije otrom i da, da mu to ne naškodi. Nema lošeg preznaka. Ovo nema lošeg preznaka. Pitanje mama, je li ovo negacija ili je zabrana? Ja kad uđem u džamiju, djece igraju ovdje. Ja kažem, nema igre. Je li to negacija da ja kažem, nema igre u džamiji, neki ruđami, ili zabranjuje može biti jedno i drugo tako nema ni može biti jedno čega i drugo ovdje bi u ome hadisu preče bi bilo može se razumjeti jedno i drugo ali kontekst hadisa ukazuje da se radi o zabrani ha o čemu o o zabrani radi se o zabrani da je zabranjeno da prelazi sa jednog na drugo al tako ne može biti Ako bi bila zabrana, onda šta bi značilo la adva volatira, nema lošeg predznaka? A, mi kažemo nema lošeg predznaka. Jeli to negacija ili je zabrana? Ispravno je, braću, da je to negacija, a nije zabrana. Je li kad bila ne, zabrana, šta bi onda značilo la adva? Nema zaraze. Je to zabrana ili negacija tu? Negacija, vidite kako je sumnje, nije zabrana. Je li, je li postoji prelaženje bolesti? Postoji, pa nemoš biti zabrana. To se ne može zabraniti, ali je negacija. Koje vrste? Vrste koje smo spomenuli. Pa je kontekst tadisa ukazuje da se radi o negacija nezabrani i ovdje negacija braćo a, ovaj ima jedno dodatno stilističko značenje. Više od čega od same zabrane. Jer negacija je nešto što nema zabrana, ako se promijeni biva suprotno tomu redu. A kad ima negacija onda niko ne može šta? Niko ne može promijeniti, razumijete? Jer, razumijete se, u svakom slučaju nije isto negirati i zabraniti. Ako je zabranimo, to nešto može šta neko prekršiti i uraditi. Ali ako ti negiraš, onda nema, to ne postoji. Ne može niko izmisliti kad ne postoji. E tako je ovdje. Pa je negacija znači jačeg dejstva i značenja od zabrane. Od zabrane, jesu. U Muslimom sahihom ima predaja od Moavijednog hakema, Kaže, rekao sam poslaniku, sname, kaže, od nas ima ljudi koji su a, pesimisti u ovome pogledu, jer su je, vjer, su, je, su je vjerni. Pa kaže, to je nešto što čovjek osti u svojim prsima. To je akida, to je ubiđenje. U tome odatle dalazi problem. Kaže, pa kada to neko osti, kaže, neka ne radi po tome. Okreni se, znači, nemoj da to spriječava od bilo kakvih postupaka pa da te to plaši. Nemoj da to plaši, znači, od bilo čega. Vi znate da je poslanik, sad sam rekao, ubijajte zmije, kakve god da bile. Jeli, ubijajte zmije i mi, kako smo im, kaže, objavili rat, nismo ovaj, nismo im, uh, sa njima nismo primili sklopile. A kaže, femen hape se'rehunne felejse nina, a ako se boji da ćemo se osvijetiti, kaže, taj ne pripada nama. A ubiješ zmiju, kaže, alhamdulillah, ja ovaj ibadet. Ubiješ guštara, ono ga oze nabiješ ga na nakoplje, i imaš sto selapa, ako ga od prvi put pogodiš. I to je i badat. I ne trebaš čovjek boje da kada, a ubijam te guštere, on ću i sanjavati. Cilno ću, ja ga ganjam guštere pokući. Ti, tvoje, da uradiš ono što traži od tebe šarijat. A nemoj ti nakon toga god, a, je, a, a ima ubjeđenje, ako zmije što god više ubijaš, ona te više presrećuje, jel tako? Izlaze, a praviti nedeće. Nije tačno. Ubiješ je, i to je Allahov zakon i šarijat. I ne treba se čovjek toga, je li ne treba se toga bojati pa je došao znači šerif da a, a isključi znači mogućnost ovaj ovakvog je li ubeđenja kaže Ikreme sedeli smo jednog dana sa Ibn Abbasom pa je prošla jedna ptica koja je krečala prošla pored njih pa kaže jedan od njih prisutni kaže hayr hayr dobro dobro hayr je biće dobro jeli. pa kaže Ibn Abbas nije ni dobro ni loše što što dobro dobro je onda da je rekao dobro dobro on se je već šta pobojao ti dođeš i nešto se deslo nađeš kaže nauči kaže hayr inshallah hayr Al tako, sam sebe tješiš. <laughs> to je zlo bilo, al se ti sam sebe šta tješiš da je hajeram, nije hajer, kaže da nije hajer, tako. A pa je ovaj čovjek kupa u usta. Je upao u pesimizam? Ubao u pesimizam, pa sad bježi iz pesimizma, hajer, hajer, kaže mi da baš nije hajer. Nije mi šer. Ni ja prošla ta ptica ne porušla, ja krečala je ja ne krečala, to nikakve veze nema sa našim životom ljudski. I ne možeš to prestekati da na naš život da kaješ, ja biće ja biće šer. Neće biti ništa kao da je nisi ni vidio. Znači, nikakve veze nema s te strane sa čovjekom. Pa je znači osudio da, da se povezuje ptica i njeno krećanje ili hodanje tuda sa bilo dobrom ili sa, sa, jeli, sa zlom. Jedne prilike Taus je izišao, poznati je Ta Vin, Taus je ovaj, izišao je na, na put sa jednim čovjekom, pa je prošao gavran koji isto tako krećao. Pa kaže ovaj čovjek, hejr, A bit će dobro, jel? Opet sam sebe teši. Kažem, ovaj, što će biti dobro? Kako kaže dobro ima u ovoj ptici? Tako, garantica sama po sebi, ovaj, odvratna, nikakvog kare u njoj nema. Pa, kako dobro ima, kaže? Biži mi, kaže, s očiju, neći da, da putujem stomom, tobom. Pa se okrenuo. I odvojio se od njega. Ti si čovjek koji ovaj, imaš problema sa svojim ubijedjenjima, a meni takav na putu. Ne treba, čovjek koji je na, m, na saputnik, jer je dobar na putu. Vola ha sa teštidom na njim, ali ispranije ola hame, bez, bez teštida. Ola hame, to je sova. To je znači sova, noćna, znači tica koja kada bi došla kod Arapa je to bilo kada dođe sova, a to ima i kod nas brać ubiđenje, ali tako? Sova kada dođe i kada za, za, znači približi se nekome i vidi, još kada ju čuje glas, ja ne znam kakvo je ubiđenje, ali se sjećam da ima nešto kada bi imala nekod ovih starije mladića da zna. Molim? Umri. Kod Arapa je bilo, kaže, umirem ja ili od mojih ukućana. Tako je govori, umirem ja, znači vidimo da smo povukli korijene šta? Od, znači, od tog vremena danas, da, da, da, da, pogledajte kako je teško iskorijeniti ta kriva nakaradna objeđenja. Hajde ti objedi čovjeka koji se boji sove, ove, da, da to nema nikakve veze sa njim, da mu se ništa neće desiti. Pa možete i s tvojmi pričat koliko hoćeš, molim. Da imamo išta od Arapa. Da imamo išta od Arapa, vole ništa nego ništa je pa dobro taj princip u svakom slučaju sova je znači kod bila a, bila je znači ptica isto peko kako jesu bili svi vjerni ola safar i nema safara safar je mjesec u godini el tako safar je mjesec u godini Neki kažu da je nije, da se nije mislilo, ovaj, da se misli o ovim na crva jednog malo koji je bio utrobi deve. Da se na njega misli, ovaj, a da se ne misli na koji je li ono zarazio bi deve. A drugi kažu da se misli na mjesec Safar, u koga su posebno, ovaj, u kome su posebno bili znači, ovaj pesimistični Arapi i ovaj pitanju ženitbe ističu u tome ovaj Poseban pesimizam, znači, izražavali su u ovome mjesecu, pa je to šarijac, znači, obustavio. Kao što su ovaj pesimističi po pitanju drugih dana, i to ima danas kod nas kod ljudi, utorak, četvrtak, ne znam, ovim danom ne smiješ ono, ovim danom ne smiješ ono. 13. petak, jeste tamo, emisije se, znači, gledaju serije, filmovi, onda ljudi to preslekaju Ne smiješ, utorkom ne smiješ prati suđe, četvrtkom ne smiješ prati odjeću, petkom ne smiješ u samot kuću, ne znam, ovim ne smiješ ovoj, ovaj Ne smiješoš ciecati nokte, tada ne smiješoš ciecati nokte. Rače ja imam komšiju. Načini radi čovjek na Baušteli, kad ocieče nokte tri dana ih nosi ispod pazuha. Tri dana i nosi ispod pazuha i kada ih želi baciti, to je proces, to je to je filozofija. Ja je on uzmam ja i Džibrilu, kaže Džibrilu i Srafiru i Srafiru i Kairu i tamo ne znam gdje završe. Uglavnom To je to je, ovaj, to je to je čitava znači škola medresa da naučiš šta da mu kažeš dobro devi pruči dogo nakon ustajanja na sabahu je dovu prije spavanja on bi se ufteo zagrlao okrtao bi se u krugu to na ušt vidite ima pola stranice doba prije spavanja a vamo je zapabdio na kakvu dovu proces kako nokte da baci 3 dana nositi nokte ispod ispod ovaj, ispod pazova jer ako uradi drugačije ono se boji a ako ako se ošiša kosa padne pa uzme dlaku jednu pa ptica odnese u gnezdo bolja ćete glasati se ti priča Ne znate to? Pa dobolje što ne znate. Ja znam, znači, ubjeđenje, ovaj... A, zna da, ovaj, da je ovaj gore krajina opasna. Go, ubjeđenje, ja znam je kod ljudi, da je... Znači, kad ošišaš kosu, moraš tu zakopati ili baciti, jer ako ptica, kaže, uzme prvi gnjezdo, ona bira sve bjele e, slančice, ovaj, ta, tanje, da, to što ljepše, da i bude što mekše. Ne, ne veliko gradje jel' tako? I onda stavi dlake sve... Kaže, ako tu dlaku stavi, dok je tu uveć... Odako je dakle to obiđenje? Kakav je dokaz, kakve veze ima to što njegova dlaka završi gore? Znači njega ta dlaka je odvojena i čak kaže u lemak kada bi, kada bi se dlaka odvojila sa žene. Žena kosa je avret, jel u redu? Ali kada bi se žena ošišala i bacila svoju kosu da se vidi na ulici, nema nikakve smetnje, kažu, više nije avret, jel se je odvojila od osnove. Jel u redu? Jedino kažu, kada bi ti znao da je to tvoje komšenice kosa, I ti znaš komšinicu, e onda ne smiješ gledati u nju. Jer ti onda posjećate na koga? Na komšinicu. Posjećate na patu. A tada bi bilo zabranjeno. Ne smiješ, znači, u protivnom, kakve onda veze ima da, da, da uzme dlaku i da je nosi u, ovaj, u, da je ptica na prvi dnjezu itd. To je stvar koja je a, znači bez utemenenja. Ona ne a, i nema, znači, ovaj kazali smo, zvijezda Kada je u pitanju kiša, a to već mogu odkada dođemo do tog poglavlja. oni su položali zvijezda gledali kako će kiša. Ako jedna zvijezda dođe ovdje i mjesec ovdje, kaže bit će kiša. I padne kiša. A naredne godine ta zvijezda potpuno drugo mjesto opet padne kiša. I dođe iza tamo, budu i jedna sunce, mjesec i ta zvijezda jedno do drugog nema kiše. A to uveze kakav je položaj zvijezda da bude, znači, da bude kiša. I to je dokazano Danas znači naučilo to odvojeno, zvijezda su gore kiša ovdje, kod kiša su vezane za atmosferski pritisak za potpuno drugi ciklus, nikakve veze nema sa kretanjem zvijezda i i sa, i sa, i sa ovaj tom orbitno, tako. Potpuno znači odvojeno, pa je to došao šerije znači da iz, iz, iz ljudskih srca izbaci ta neispravna objeđenja, jer braćo ta neispravna ubeđenja su put koji zatvara čovjeka da ispravno vjeruje Allahu. Kako ne možeš obožavati ovaj Michaela Jacksona i Allaha u isto vrijeme, tako? Tako dakle, ne možeš vjerovati ni da dolazi kiša od, od, od, od, od, od zvijezda. Tako, poslanik samo kaže ko od mojih kaže robova osvano je vjernik i nevjernik. Ko vjeruje da šta? Da je uh, spuštena kiša zbog zvijezda, on je nevjernut kao Allah, vjeruje zvijezda. Ako vjeruje da je Allah spustio kiša, on je Allah, nevjeruje u zvijezde. Kjafir je u zvijezde. Pa mi smo u tom pogledu kjafir i u sve živo na zemlji osim u Allah. Jer je on jedino božanstvo. Kada su pitanje bo Ne vjerujemo, poričemo ih, osuđujemo, izbacujemo i ne uzimamo ni podrazno da mogu biti, a vjerujemo samo u jednog stvoritela, Tebarake, Oteala. Oda kaže, Vala gul, agual ili gajlan, to su šeitani, vrste šeitana, koji se ljudima pretvaraju. To neviše ličilo na naša strašila, ako ste slušali priče naši stari, Prikaze strašila kad prolaze pored mezara, nekomu se tamo priveže, nekomu pa pas zalaje, pa on nestane. Pa... Slušali ste te priče i vidjeli, jeste. E to što ste vidjeli od toga nema ništa. To su samo prikazivanja šeitan i plaše ljude. A ljudi ne znaju da se zaštite Allahom i od njega utočište traže. Nego bježi i bježi pa se slomi, sam se polomi. Ovaj... Ne, utočište zatraži ko stvorite da te barak i otala od bilo čega. Iako kod otvih prikaza ima tu više izmišljotina nego istine. Ali može biti da se prikaže, ali to opet nije, ne postoji strašilo kao stvorenje. Nego šeitani dođu i plaše ljude. Ha, šeitani plaše ljude. A ponekad se ljudima i pričinje, čovjek hoda sam mrkla noć on hoda sam, ne znam, iz jednog sela do drugog sela. Je tako? Treba preći iz jednog sela do drugog sela ili ne znam, negdje se zaputio, i onda, naravno, jeli, čovjek ide, sam pečinjava, ne znam da, da prođe ispred njega, ona, ona, ona, ona, se pucava, ona, ona, on se isprepada. To je psihički moment. A ako se desi to, znači, strašenje, onda je to od šeitana, koji dolaze znači da straše, jeli, da straše ljuda nisu posebne nikakva stvorenja. I došlo je doma da da se kaže, a, kada vidite ovakve, kaže, pročteza. Kada vidite ove, ove šeitanne prikaze ovakve prušta jezan, ali je hadis daif. Hadis je daif, ne može se, znači, raditi po njemu, jer ne može biti, treba spomenta laha, treba čovjek tražiti u tučištvo, da lah to svakako, ali da se uči jezan. U tom momentu hadis ili nije u tom kontekstu potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Ovo bi bilo nešto ili prvi dio ovome poglavu, a ostali dio, i znači uh, Mesele, koje su došle, njih je danes, ćemo obratiti, insha'u hvala, našem narednom druženju. Allaho te alam, sallilaho i bihra muhammed, wa alam i hiraz, ahavih i za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergas.124020linz, Austrije, ili na web portalu bebebe tačka kevser tačka edi bi ya